Tomor Anita Hello, újra kedves szem. Ez a könyv, mint a szerző valamennyi regénye, egy fikció. A nevek, a helyszínek és a cselekmény az író képzeletének szüleménye. Bármilyen hasonlóság felfedezése élő vagy meghalt személyekkel, megtörtént eseményekkel, csupán a véletlen műve lehet. Köszön egy nyilvánítás! Millió köszönettel tartozom a családomnak. A férjemnek főleg, amiért mindig mindenben kitartóan támogat, és elviseli az írói hóbortjaimat. Köszönöm Rékának és Dávidnak, hogy a legszuperebb gyerekek a világon, hálás vagyok, hogy az anyukájuk lehetek. Köszönöm a szerkesztőmnek Detre Zsuzsannának, hogy a kéziratból könyvet varázsolt. Köszönöm Esztinek, Nórinak és Beának, hogy a barátaim. Akkor is, amikor kiborulok és elbizonytalanodom, és akkor is, amikor kicsattanok a estől. Köszönöm az exeimnek, hogy véletlenül sem gondolják azt, hogy a történet főszereplői ők. És végül, de nem utolsó sorban köszönöm nektek, kedves olvasók, hogy várjátok és olvassátok a könyveimet. Remélem ezúttal sem okozok csalódást, és belefogtok szeretni ebbe a regényembe is. Jó olvasást kívánok! Szeretettel, Anita!